«Не те, що до Рейху, а й до найближчої станції, бо вже за у в мене почався б напад паніки, а у вагонах набитих людьми я просто не витримала б». Левко казав, що тільки но закінчиться облава, можна буде виходити зі схованки. «Бо її будуть робити привезені з гебітськомісаріату німці і поліцаї. Ввечері вони поїдуть назад до міста». Мар'яна відчинила мені вночі. «Я ночувала у будинку». Але, думаю, небезпека не минула. Треба бути весь час насторожі. Рудий Ганс із поліцагами розшукує Левка. Йому загрошує арешт за те, що він попередив про облаву і вивезення старолісівських хлопців та дівчат до Німеччини. Левко зник. Навіть Мар'яна не знає куди. Як я хвилююся, Боже, і відведи від нього біду. Сохрани і спаси його, Всевишній. Вчора знову сиділа зачинена у погребі, поки Мар'яна випроводжувала того рудого німця. Український шнапс, настояний на дикому вересові, добряче розв'язав йому язика. Виявляється, він таки заповзявся вивезти на чисту воду і виловити всіх дівчат і хлопців, які заховалися від облави. «Щоб його чорти на болото вивели, та й там покинули, щоб його родимець побив!» – зітхнула Мар'яна. Бо як ті костані, почне він на своєму драндулеті Селом ганяти та людей лякати. З самого раночку мусиш знов ховатися. Я ховалася. Але німець більше не з'явився. Мар'яна сказала, «Їхав вельми п'яний. Мотоцикл занесло на гірці. Він ударився об дерево і розбився. Чи сам, чи з чиєюсь поміччю, ніхто не знає. Нібито сам, бо німці не проводять обшуків. А може, це мій ангел-охоронець мені допомагає. Позбавляє від ворогів, тільки новини підступаються надто близько до мене і починають загрожувати моєму життю. Зі мною творяться дивні речі. Вранці прокинулася, дощ моросить. А я вчора залишила у саду мольберт з недомальованим етюдом. Було так погідно і сонячно, от я накинула на малюнок полотнину і пішла у дім. Подумала, домалюю ранковий пейзаж завтра. І ось на тобі, мабуть, фарби потекли. Тільки зібралась вибігти під дощ, глянь, мій мольберт на веранді стоїть. Біла полотнина абсолютно суха. Запитала Мар'яну, чи це вона заховала моє мальовидло від дощу. Вона каже, що ні, навіть у сад від очора не виходила. Але ж я точно пам'ятаю, що залишила малюнок у саду. Чи, може, все-таки ні? Альтанка напівзруйнована. Її навіщо й солдати. Знесли дашок. Позрізували поручні, не нинішні німецькі, а ще ті, червоні, які будували якесь укріплення на горі і жили у нашому великому будинку. А я так любила її. І зараз і на йому на єдиній збереженій лавочці з книжкою в руках. Вчора читала Жуля Верна. Потім відклала книжку. Задивилася на хмаринки, що обганяли одна одну, і подумки помандрувала за ними. Сьогодні згадала про покинуту книжку. А вона на варанді. Там же, де нещодавно несподівано об'явився Мольберт. Нещодавно Мар'яна з жалем показала на вершичок високої Антонівки. Каже, ніби хтось прив'язав яблука до найвищої гілки. Не хочуть падати, хоч ти трісни. Ще день-два, і вдарить нічні морози, або ж налетить голодне воронячча. Для них що черешні на початку літа, що яблука наприкінці осені, все одно лагодзінки. Ми з Мар'яною навіть бралися струсити ті останні антонівки, але спроби зворухни такого могутнього стовбура. Вранці виходжу в сад. Яблука під яблуною лежать, у купку складені, наливними боками поблискують. Мене наче струмом пройняло, озирнулася. Здалося, хтось невидимий проплив у прозорому осінньому повітрі. Якесь дивне тепло торкнулося моїх вуст, ніби поцілував хтось ніжно. Що це зі мною? Хіба Мар'яна не помітила, що дрова, ще вчора ввечері розкидані біля дровітні, сьогодні вранці акуратно складені під стіною. Чого ж тоді не дивується? Чи це з моєю пам'яттю щось не те? Може, так прогресує моя хворова? Може, це якийсь побічний ефект? Спробую з'ясувати. У малому будинку прохолодно. Він взагалі не розрахований на велике тепло, а ми ще й мусимо заощаджувати дрова. Тож доводиться тепліше одягатися. Ховаюся під парину і не зводжу очей з вікна. Воно прочинене, а за ним у пошерхлій траві моя вовняна корсетка, що нібито впала з-під віконня. Навіть якщо за мною справді підбирає речі людина-невидимка, то я маю побачити, як піднімається корсетка із землі і опускатиметься на підвіконня? Я довго боролася зі сном, та зрештою холодне повітря таки змусило мене сховати носа під перину і заплющити очі. Коли прокинулося, вікно було щільно причинене з надвору, а корсетка лежала у кімнаті. «Хто ж ти, невидимко? Принаймні тепер я точно знаю, що справа не в моїй зрушеній психіці, а в тобі. Ти є, і ти оберігаєш мене». Мій ангел-охоронець ніколи не покидав мене. Весь час був поруч. Роздивився мої недописані картини на мольберті. Підбирав речі, які я губила у саду. Зачиняв вікно.